Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 14. Вони дуже довго йшли пустельним берегом. І нарешті попереду з'явилася чорна вежа замку, який стояв на мисі. «Слава Богу!» – прошепотів лейтенант Мілеран. «Ми попросимо гостинності у власника». Молодий офіцер ледь стояв на ногах. Позаду була страшна ніч у крижаній воді. Коли він ледве тримався на хвилях, борючись із судомами та розпачом. А коли на зорі він побачив берег, то з останніх сил доплив до нього і впав на пісок. Прийшовши до тями, він підкріпився кількома черепашками, яких знайшов на березі, і вирішив пробиратися у глиб острова у пошуках допомоги. Раптом він почув жіночі крики і вибіг на те місце, де Анжеліка боролася з Ніколя. Охоплений гнівом, побачивши злочинця, призвідника бунту, який забрав життя його товаришів, Мілеран знайшов у собі сили, щоб розправитися з ним. Але в сутичці сам отримав кілька жорстоких ударів і тепер зовсім знемагав. Анжеліка теж не могла похвалитися бадьорістю, обох мучила спрага. Побачивши замок, вони зраділи та прискорили крок. В на березі можна було розрізнити людські постаті – а за поворотом стежки зустрілося невелике стадо кіз, що мирно жували невисоку траву. Мілеран придивився до них. Раптом він насупив брови і потяг Анжеліку за камінь, показавши знаком, що треба лягти на землю. Що трапилося? Не знаю, але ці кози наводять на підозру. А що вони наробили? Цілком можливо, що в бурхливі ночі їх навмисне водять берегом із ліхтариками на шиї. Що це означає? Він приклав палець до губ, потім повзком дістався краю урвища і, озирнувшись, покликав її жестом. «Я не помилився, дивіться!» – прошепотів він. Під ними відкривався вид на широку бухту, над якою височив похмурий замок. У бухті, оточеній скелями, плавали залишки розбитого бурею судна. Прибій виносив щогли, весла, вітрила, уламки позолочених поручнів, бочки, дошки… Хвилі підштовхували їх, розганяючи і змітаючи разом, а між ними виднілися людські тіла. Інші трупи, викинуті на берег, відбивалися в неглибоких водах припливу і в очі впадали червоні плями їхніх сорочок. А на березі, над яким носилися чайки, що пронизливо кричали, бродили чоловіки і жінки з баграми, витягаючи усе, що трималося на воді. Біля скель інші люди зіштовхували тіла потопельників подалі у море. Кілька людей на човнах добиралися до підводного каміння біля входу в бухту, перевернутого і розбитого хвилями корпусу корабля. Це організатори аварії корабля, грабішники розбитих кораблів. Ночами вони вішають на своїх кіс ліхтарки. Мрехтливі вогники видно далеко і, здаються, вони вогнями гавані. Кораблі, які шукають порятунку, прямують сюди і розбиваються об каміння, що перегороджує вхід у бухту. Сьогодні вночі каторжники на галері побачили ці вогні і хотіли вести її сюди, сподіваючись увійти до спокійної гавані. То вони дорого поплатилися. А що скаже пан Девівон, коли дізнається про загибель адміральської галери? Бідолашна ля рояль. Що ж нам робити? Беззвучна поява десятка смаглявих постатей позбавила лейтенанта необхідності відповідати. Упорядники аварії корабля зв'язали бранців по руках і ногах і доставили до сеньора Паоло де Вісконті, який розпоряджався тут усім зі своєї фортечної вежі, спорученої зі шматків застиглої лави. Це був генуезець атлетичного складу. Могутні м'язи здіймалися у нього під атласним костюмом, а сліпуча посмішка і злий погляд викривали у ньому розбійника. Він і не був розбійником, який командував на своєму самотньому острівці нечисленними васалами, дикими корсиканцями. Він дуже зрадів, коли доставили полонених. Стара галера і кілька нещасних веслярів були надто жалюгідною здобичю. «Офіцер його величності короля французького», – вигукнув він, – «Смію сподіватися, сеньоре, що у вас є заможні родичі, які вас дуже люблять. А що це за чарівний юнак? Діо-міо!» і він узяв Анжеліку за підборіддя брудною рукою у дорогих перстнях. Лейтенант Мілеран представив Анжеліку, мадам Дюплесі «То це жінка! О, Мадонну! Але яка ж вона гарна, красуня просто! Я люблю єнаків, але жінка – це буде краще!» Лейтенант де Мілеран дізнався від нього, що буря занесла їх на дикий острівець неподалік Корсики, що належить Генуї. З поваги до їхніх титулів італієць запросив бранців на обід. Його стіл представляв кумедну суміш розкоші та сільської примітивності. На чудовій мережі скатертині лежало лише кілька олов'яних ложок, а веделок зовсім не було. Довелося брати їжу пальцями зі срібних тарілок, помічених тавром знаменитого венеціанського ювеліра. Герцог де Вісконті пригостив своїх полонених, які вмирали з голоду – смаженим молочним поросям, покладеним на листя каштана і пучки кропу. Потім слуги принесли велику миску супу, золотистого від шафрану, з пиріжками та нарізаним сиром. Незважаючи на тривогу, Анжеліка буквально пожирала їжу. Генуезець кидав на неї розбійницькі погляди і все підливав у прикрашений майстерним різьбленням кубок чорне солодке вино, від якого вона швидко розрум'янилася. Наївшись, вона злякано подивилася на лейтенанта. Той зрозумів і прийшов на допомогу. Мадам Дюплесі дуже втомлена. Чи не можна їй відпочити у спокійному місці? Втомлена? Сеньора ваша кохана, сеньоре? Ні, відповів молодик, спалахнувши до коріння волосся. Так, ну тоді я дуже задоволений. Тепер я можу дихати. Вигукнув генуезець, прикладаючи руку з розсунутими віялом пальцями до серця. «Я не хотів би вас засмутити, але все виходить чудово». Він повернувся до Анжеліки. «Ви втомилися, сеньоро? Я розумію, я не лиходій. Я вилю зараз відвести вас у ваші, як це говориться французькою, у ваші апартаменти». Її провели до кімнати на верхівці вежі, якою гуляли протяги. Там стояло ліжко з дірявими простирадлами і парчовими ковдрами а навколо тіснилися венеціанські дзеркала, французький настінний годинник, турецькі шаблі. Анжеліці це нагадало кімнату на нєльській вежі – притулок злодіїв. Маленька служниця-корсиканка наполегливо пропонувала їй прийняти ванну і надіти досить гарну сукню, виняту зі скрині, де вона зберігалася разом з безлічю інших, витягнутих, звичайно, з валіз сміливих мандрівниць. Анжеліка із задоволенням поринула у бадю з гарячою водою – Розправивши своє змучене тіло, палене сонцем, що садніло від солоної морської води. Але вимившись, вона натягла свій колишній одяг, нехай зім'ятий, розірваний і забруднений. Надійно зав'язала пояс, де зберігалися золоті монети. Це золото та чоловічий одяг, здавалося, якось захищали його. Ліжко ніби хитало, і це нагадувало морську хитавицю, і не давало спокою її змученим нервам. Перед нею кружляли, з'являючись знову і знову, обличчя Ніколя, каторжників, сеньора Паоло. Нарешті вона поринула у важкий сон. Розбудили її часті удари в оковані залізом стулки двері. Приглушений голос кликав. «Пані, пані, це я! Пані Маркізо, відкрийте мені!» Вона обхопила голову руками. Струмки крижаного повітря проникали в кімнату. «Це я, Фліпо! Ти тут?» Вона встала, намацала у темряві засови, відсунувши їх, прочинила двері і побачила свого маленького слугу з масляним світильником у руках. «Як вися маєте, пані Маркізо?» Хлопчисько розплився в посмішці. «Але як же це ти? Як ти?» Вона важко збиралася з думками. «Фліпо, звідки ти взявся?» «З води, як і ви, пані Маркізо!» Анжеліка обійняла хлопчика та поцілувала. «Маленький Мія, так рада!» Я думала, що тебе вбили каторжники, або ти утопився при аварії корабля. Ні, на галеріка каламбредену упізнав мене і сказав, він із наших. А я попросив його не вбивати старого аптекаря, який їм зла не вчинить. На замкнули в одному закутку. Потім пану Саварі вдалося зламати запор. Була уже ніч, і буря у повному розпалі. Галерники кричали на грибних лавах, а ті, що звільнилися, бігали судном, шукаючи, за що б ухопитися. Коли ми переконалися, що у вас на борту немає, ми із паном Саварі вирішили спустити каїк. Чудовий моряк цей старий, треба сказати. Але все одно ми потрапили до рук дикунів пана Пауло. Щоправда, ми залишилися цілими, і вони дали нам навіть дещо пожувати. Коли ми дізналися, що ви врятувалися, ми дуже зраділи. Так, залишитися в живих, звичайно, дуже добре, але становище у нас веселе, мій бідний фліпо. Ми потрапили до рук страшних розбійників. Тому я вас розшукав. Тут одна барка скоро вийде в море. Це купець, якого затримав пан Паоло і який хоче забратися звідси потихеньку. Він погодився почекати на нас годинку, але треба поспішати. Анжеліці не треба було довго роздумувати. Все, що вона мала, було при ній. Вона тільки озирнулася, подумала, що один з кинджалів, що прикрашали стіну, може стати в нагоді і засунула його в рукав. А як же ми виберемося із замку? Спробуємо. Тут усі святкували захоплення галери. На борту було кілька бочок вина. Вони перепилися як свині. А сеньор Паоло? А я його не бачив. Можливо, теж хропе десь у кутку. Молода жінка спитала про лейтенанта Мілерана. Але Фліпо сказав, що його замкнули міцно, тому доводилося надати його сумній долі. Вони спускалися нескінченними гвинтовими сходами, де вітер задував лампи і коливав полум'яс молоскипів, укріплених у залісних кільцях. В останній залі походжав злегка похитуючись генуезець. Він побачив їх, і усмішка його не відчувала нічого доброго. «Ах, сеньоро, що ж це таке? Ви прийшли посидіти зі мною? Я такий щасливий!» Анжеліці залишалося спуститися ще на кілька сходинок. Вона оцінила ситуацію. Над головою сеньора Пауло висіла квадратна рамка з грубих рейок, на якій було укріплено чотири товсті сальні свічки. Ця примітивна люстра трималася на шнурі, пропущеному через блок. Кінець шнура був прив'язаний до залізного гака над сходами. Анжеліці не знадобилося й трьох секунд, щоб вихопити з рукава кинджал і обрізати шнур до якого вона змогла дістати. Вона так і не дізналася, чи стукнуло Генуеса цим світильником по голові, бо свічки згасли, перш ніж упали. Вони з Фліпо почули тільки крики сеньора Паоло і гуркіт падіння і зрозуміли, що він хоч і живий, але в неважливому стані. Скориставшись темрявою та безлаттям, Анжеліка та Фліпо розшукали двері і без труднощів перебігли через двір. Будівля була напівзруйнована, і втікачі думали, що доведеться вибиратися ще за стіну, коли Фліпо помітив стежку, яка веде до місця зустрічі. Хмари швидко бігли нічним небом і раптом розсунулися, відкривши круглий місяць. Нам сюди, прошепотів Фліпо. Чути було, як море б'є об виступ піщаного берега. Вони пролізли крізь кущі і опинилися біля бухти, де біля барки рухалися якісь тіні то це ви збиралися нагодувати собою рибу біля берегів Корсики чи Сардинії?» – спитав голос із марсельськими інтонаціями. «Так, це я», – відповіла Анжеліка. «Ось візьміть, це вам за працю. Цим потім займемося. Забирайтеся у човен». Поблизу метр саварі сипав прокльонами, наче джин. «Ваша жадібність погубить вас. Молох ви ненаситний. Спрут гігантський, п'явка погана». «Вам, аби висмоктати у людини увесь стан, я ж запропонував вам усе, що маю, а ви не бажаєте узяти мене. Я плачу за цього пана», – сказала Анжеліка. «Забагато буде народу на борту», – проборчав господар Барки, відходячи до керма і вдаючи, що не помічає, як забирається туди старий зі своїм мішком, ящиком та аптечкою. Місяць, який здавна допомагав у цих місцях контрабандистам і втікачам, надовго затягли хмари. Поки нічого не було видно, Барка встигла вибратися за скелі. Де стояли на варті люди-генуесця. Коли ж срібний серп місяця виплив знову, вогонь, що палав на вежі організаторів аварії корабля, був уже далеко. Провансалець глибоко зітхнув. Ну от і все. Тепер співати можна. Візьми кермо, мучо. Він витяг з футляра гітару і почав уміло перебирати її струни. Незабаром його гучний голос пронизав середземноморську ніч. Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 15. То це вита дама, що хотіла із Марселя вирушити у гості до гарему великого турка. Ну, слід зізнатися ви послідовні, що називається, вмовили мене». При ранковому світлі Анжеліка не без здивування упізнала у хазяїні барки Жольєта того самого Марсельца, який одного разу так застерігав її проти небезпек морської подорожі. Його звали Мельхіор Панасав. То був чоловік років сорока, веселий і бадьорий. Його засмагле обличчя виступало під червоно-білого неаполітанського ковпака. На ньому були чорні штани, перехоплені широким поясом, обгорнутим кілька разів довкола талії. Він повільно пожовував свою трубку, сонно посміхаючись, а потім домовився, повернувшись до матроса. Так, можна сказати, чого жінка хоче, тому і сам Господь Бог не зможе протистояти. Матрос беззубий дідок, худий як прут і настільки ж мовчазний, наскільки балакучий був його господар – Висловив свою згоду просто плювком. Третім та останнім членом команди був хлопчик Грек на ім'я Мучо. Отже, ви все-таки опинились у мене на борту, пані, вів далі купець. У мене тут не дуже просторо, та ще й вантаж, але ж я не думав, що у мене виявиться у пасажирах жінка. Що тут скажеш? Постарайтеся, будь ласка, поводитися зі мною, як і з юнаком. Невже мене ніяк не можна вважати джентльменом? Можливо, зуміємо зрештою, але поки що ми тут у себе, нема чого зараз розігрувати комедію. Я хочу, щоб ви звикли вільніше поводитися зі мною на той випадок, коли на нас нападуть невірні. Ах, ви, дурненька, перепрошую, про що ви мрієте? Цим людям байдуже, хлопець ви чи дівчина? Якщо у вас морточка непогана, одразу схоплять, можете впоратися в мецоморте. Адмірала Алжирського флоту. Ха <риклад> ха. Він грубо зареготав, підморгуючи своєму байдужому матросові. Анжеліка знизала плечима. Адже це смішно розмірковувати увесь час про фатальну зустріч із барберами чи з кораблями великого турка. Ні, пані, вибачте, це не фантазія. Ось я сам десять разів потрапляв у полон. П'ять разів мене обмінювали майже відразу, але в інші рази мені діставалося. Загалом 13 років я провів у полоні. Доводилося мені й виноград садити на тому березі Босфору, і хліб пекти для гарему, не згадаю якого паші, що мав заміський будинок під Константинополем. Можете уявити, мене, мене у ролі булочника. Ось уже була морока, чорт забирай. Та ще доводилося виготовляти їх улюблені коржики, тонкі як хустка. Їх треба було ж бурляти у піч, як млинці. Навчився я руками повертати, потрапляв точнісінько, варто було помилуватися. Але вже дуже гидко було, що ходять навколо євнухи з шаблюками і всі сторожать, чи не зазираюсь я на красунь за ґратами гарему. Друже мій, зауважив Саварі, ви не можете стверджувати, що страждали в полоні, якщо не потрапляли, як я, до марокканців. З мусульман вони найзлізніші». Свою релігію вони сприймають серйозно і ненавидять християн. У далекі від узбережжя міста зовсім не допускають білих і навіть турків, яких вважають недостатньо правовірними. Мене вони загнали до містечка у пустелі, де добувають сіль, яке зветься Тімбукту. Ну, коли побачили, що я там помирати не збираюся, відправили в інше місто, до Марокко, працювати у мечеті Ель-Муасін. Та в мечеті султанщіва їде. Що ж, такому дивакові, який пускається у дорогу, не маючи при собі нічого, крім склянки з якоюсь мазю, цілком личить вимішувати глину з ослячим гноєм і ліпити із нього потворні халупи мечеті невірних. Друже мій, ви мене ображаєте. Ви ж не бачили ні мечеті Ессабату Мекнесі, ні Карауїн, ні Баб Гіса у Фесі. Ні королівського палацу султана, який набагато величніший за Версаль. А я кажу, це все халупи, лише обмазані штукатуркою. Ось свята Софія та самовежний замок у Константинополі зовсім інша річ. Це справжні будинки, адже вони були побудовані християнами, ще коли Константинополь називався Візантією. Тремтячи від обурення, метр різняв свої окуляри і почав їх протирати. У всякому разі ці марокканські хибари не порівняти із тими коржами, які ви пекли для свого стамбульського паші. А щодо моєї склянки з маззю, як ви хотіли висловитися, то ви ставилися б до неї поважніше, аби знали, що в ній міститься. Чорт забирай. Якщо ви мені націлите звідти скляночку, я, можливо, візьму свої слова назад і вибачуся, у впертий ви старий. Саварі урочисто підвівся і дістав свою дорогоцінну посудину. З масою застережень він витяг обмазану червоним сургучем пробку і підставив шийку підніс Мельхіору Панасаву. Чи відчуваєте цей божественний аромат, капітане? Перські государі заплатили б вам 10 мішків золота, якби ви хоч раз з'їздили за цим царським настоєм. Тьфу, це виявляється не вино, а що ж це, ліки якісь? Це чисте мінеральне муміє, яке витягли зі священної скелі перського короля. Я чув про цю мазь, арабські купці казали, що вона дорога, але мені не подобається перевозити таке зілля на моєму кораблі. Марселець кинув на посуд неприязний, але непозбавлений побоювання погляд. Учений задовольнився зробленим враженням і витяг з кишені паличку червоного сургуча і труті з кресалом. Я запечатаю посудину заново, стоячи проти вітру, бо досить малого випаровування муміє, щоб спалахнуло полум'я. Я в цьому переконався під час своїх дослідів. – То ви нас спалите живцем? – вигукнув панаса. – Мати Божа, ось яка на мене чекає нагорода за те, що я пожалів бідного старого, такого невинного на вигляд. Не знаю, що мені заважає викинути у море вашу кляту склянку. Він погрозливо повернувся до дорогоцінної посудини, і Саварі закрив його своїм тілом. Капітан відвернувся, глузливо бурчачи. Анжеліка сміялася. То вам вдалося зберегти своєму міє метра Саварі. Це вражаюче. Ви що думаєте, я вперше потрапив у аварію корабля? Старий тримався незалежно, але захоплення Анжеліки явно втішило його. Погода була просто чудова, лише рідкісні хмари ковзали по ясному небу що підганялися сухим вітром, який змітав білі пластівці піни на хребтах невисоких хвиль. «Пощастило нам, що буря скінчилася, коли ми пішли від берега», – заговорив Марселець, прочищаючи горлянку. «Тепер до Сицилії море буде спокійне, синій простір і більше нічого. А бербери раптом вискочать», – зауважив метр Саварі. «Не розумію, як це ви наважуєтесь знов і знов пускатись у море?» «Коли у вас обох було стільки небезпечних пригод, – сказала Анжеліка, – навіщо вам мандрувати, що вас жене у дорогу?» «Навіщо? А ви, здається, замислилися. Це добрий знак. А як наполягали раніше, щоб я вас узяв?» «Навіщо плаваю?» «Та це моя справа, пані. Я торгую. Вожу різні товари з одного порту до іншого. О, зараз маю лікарські рослини. Бачите ці пакетики із олов'яної фольги?» У них шавлія та огіркова трава. На Леванті я обміняю їх на сіамський чай. Настоянки на настоянки, так би мовити. Чай не трава, почав повчати Саварі. Він не належить ні до сімейства миртових, ні до фенхелів. Це листя деревця, схожого на лавровишню. Їхній настій очищає мозок, дає ясність очам і дуже допомагає від вітрів. Можливо, так воно і є, відповів посміюючись Марселець. Тільки я сам віддаю перевагу турецькій каві. А чай я перепродам мальтійським лицарям, які торгують ними з берберами, алжирцями, тунісцями та марокканцями. Там, мабуть, усі чай п'ють. Ну, а ще є у мене деяка дещиця коралів та кілька чудових перлин з Індійського океану, захованих добре в моєму поясі. От і все. Морехіт із Провансу розправив плечі, потягнувся і ліг на одній із лав, підставивши обличчя сонцю. Анжеліка сиділа на носі, розчісуючи волосся. Вона влаштувалась проти вітру і розпущена золота і серпанком густа хвиля відтягувала її голову назад, підставляючи обличчя гарячим ласкам сонця. Мельхіор Панасау поглядав на неї напівприкритими очима. «Кажете, навіщо я плаваю?» – він усміхнувся. Та тому, що для уродженця Марселя найкраще на світі – це носитися білим світом між синім небом і синім морем, у такій ось горіховій шкаралупці. А коли ще виявиться перед очима красуня, яка розпускає волосся за вітром, ну тоді можна сказати – з правого борту косе вітрило, розтулив зуби старий матрос. Помовч, заважаєш мені мріяти. Це арабський вітрильник. Підніміть прапор Мальтійського ордену. Юнга пішов на корму і підняв червоне полотнище з білим хрестом посередині. Вся команда суденцяна без тривоги стежила за реакцією арабського вітрильника. Ідуть, зітхнувши з полегшенням, промовив панасав, збираючись продовжувати відпочинок. Немає сильнішої проти отрути від усіх смаглявоць та й шкіри, у кого на щоглізнак півмісяця, ніж прапор цих славних ченців, членів ордена святого Іоанна Єрусалимського. Щоправда, їх уже нема ні в Єрусалимі, ні на Кіпрі, ні навіть в Народосії, Але на Мальті вони міцно тримаються. Ось уже стільки століть мусульмани не знають ворогів зліших. Іспанці, французи, генуесці, навіть венеціанці – це всі вороги тимчасові, випадкові. А ось Орден Святого Іоанна, ці лицарі-монахи – це справжній ворог-магометан. Мальтійський лицар з Білим Христом на грудях – завжди готовий розрубати сарацина навпіл. Ось чому я, Мельхіор Панасав, який розуміє, що до чого, не пошкодував витратити 100 ліврів, щоб отримати дозвіл піднімати цей прапор. Довелося й більше заплатити, але ці гроші вкладено добре. Є у мене ще й французький прапор, і знак герцога Тосканського, і ще один старовинний прапор, який дасть мені піти від марокканців, якщо пощастить, та ще перепустка в марокканські володіння. Ось цей папір. Просто скарб. Мало хто його має. Я його бережу на випадок останньої крайності. Бачите, пані, Бербери нагрянуть чи ще хтось? Ми завжди готові».